Tusentals svenskar drabbas av kontokortsbedrägerier varje månad. Kaliber granskar en ny, ökande och uppenbar kriminalitet. Men de som skulle kunna göra något åt det- tjänar mer på att låta bli. Ja, det är faktiskt hur lätt som helst- att sno någon annans kontokortsuppgifter och använda dem för egen del- det behövs ingen teknisk utrustning. Det räcker med att ingen ser dig när du tar penna och papper och skriver av de synliga uppgifterna på ett kontokort. Och det behövs inget luttrat, kriminellt sinnelag, ingen råhet. För den som begår brottet ser inte sitt offer. Det finns till och med en föreställning om att offret inte drabbas särskilt hårt. Eftersom bankerna och kortföretagen så gott som hundraprocentigt går in och täcker upp för den som fått sitt konto länsat. Det kallas carding det här. Och på internetforumen där kortbedragarna utbyter erfarenheter och tips råder en lättsam ton. När någon lyckas med en kupp skickas mejl och glada smileysgubbar från de andra på forumet. Kaliber ska idag visa att den här brottsligheten ökar. Och att den har betydligt mörkare och allvarligare sidor. Det finns verkliga offer bakom de till synes tekniska transaktionerna. Linda AP Larsson har granskat fenomenet. Du behöver ingen utbyggning i det här. Du behöver bara gå in på nätet med en vanligt Det är ett lätt sätt och ett ganska riskfritt sätt att, uh, att tjäna pengar. Ska polisen ta rätt på en massa onödiga brott som uppkommer genom dålig säkerhet så tycker jag att det är något stor fel. Det finns ingen anledning att inte göra det eftersom folk har ju redan liksom insett att de får ju sina pengar tillbaka i alla fall. Tänk dig att du är ute på krogen eller pubben. Brukar du då lämna ifrån dig din plånbok med pengar när du ska betala? Kanske inte. Men visst händer det att du lämnar ifrån dig ditt kontokort? Rent hypotetiskt kan det här ske i vilken bransch som helst. Men det här är ett bra exempel. För här i Sverige så accepterar vi att för några minuter lämna ifrån oss våra kontokort när vi är ute på lokal och det är dags att betala. Under tiden som ditt kontokort är utom synhåll för dig så är det... Hur lätt som helst. Att skriva av eller med mobilkameran fotografera av de synliga uppgifterna på ditt kontokort. Sen behöver det inte gå många minuter för förrän någon kan gå ut på internet och med dina kontokortuppgifter handla till exempel mobiltelefoner, platt tv-apparater eller smycken. Det är nästan löjligt enkelt. Att man bara kan ta en människas kort och gå in på nätet, herregud. Och så kan du bara handla hur mycket du vill. För vissa människor inte bort eller skrapar inte bort de sista tre siffrorna. Då är det kört. Alltså de kan ta dit, din, alltså din identitet på det sättet. Kan alltid, då kan jag förstöra hela ditt liv genom att ta ditt kort. Och gå in på nätet och bara handla hur lätt som helst. Och gå in på en kiosk och gå handla. Eller gå in till affärer affär som inte bryr sig om lägg. Ja. I ett radhus i en av Stockholms förorter bor Maria med man och två barn. Det var en sen kväll i februari när Maria hade satt sig framför datorn för att betala räkningarna som hon upptäckte att det fattades pengar på kontot. Hon vet inte hur hon har blivit av med kortet men senast hon själv använde det var den 19 januari på Ica Maxi. Två dagar senare börjar någon annan att handla med hennes kontokort. Honest. Maria går och hämtar papperna hon fått av polisen. Nu ska vi se vad de har handlat. De har handlat lite saker. De har handlat. De har varit på en restaurang och ätit antar jag. Och så har i Stockholm för eh, runt 200 kronor. Sen har de varit i en tobaksaffär i Stockholm där de handlat för 500 kronor. Så har de försökt och handlat, vad eh, ska man säga smycken eller någonting för 15 000 så har de Var någonstans? på internet via internet och så har de handlat äh, vänta ska vi se äh, ja de försökte, eller, eller de kunde de handlade via graven via nätet också för 1200 kronor det är nog det sen... ah, in warehouse får vi inte glömma där handlar de också varor via internet då Inga av de funktioner som skulle ha kunnat stoppa bedrägerierna med Marias kontokort fungerade. För det var ingen som kollade lägg när man använde Marias kontokort på restaurangen och i tobaksaffären. Ingen kollade upp varför varor som beställts på internet, smycken, Viagra och telefoner, skulle skickas till en annan adress än kontokortsinnehavarens. Och vid postutlämningsstället så noterade man inte att den legitimation som visades upp tillhörde någon annan än Maria. Så det var fel personnummer, det var mitt namn de tog ut varorna i och skrev under, under min namnteckning inte budets namnteckning och ett annat lägg. Så nu frågar jag, hur kan du hämta ut en vara med en annan människas legitimation och skriva, in, alltså skriva på i mitt namn? Det... Och man behöver ju som sagt inte ens bli av med kontokortet för att någon annan ska kunna handla med det. Det finns gott om internetbutiker som bara kräver de synliga uppgifterna på kortet vid betalning med kontokort. 16 siffror på framsidan, ett utgångsdatum och så de tre sista siffrorna på baksidan. Det är allt som behövs. Och du behöver inte ens ha lämnat ifrån dig kortet för att du ska kunna bli av med kontokortsuppgifterna. De går att komma åt ändå. Till exempel genom att man kapar en databas där de finns lagrade- det kan vara biluthyrningsfirmans, hotellets eller kanske bankens databas. Eller så kommer man över uppgifterna genom så kallad skimming. Det vill säga när uttagsautomaten eller affärens kortläsare försätts med en utrustning som kopierar informationen i magnetremsan på ditt kontokort. Kaliber har kontaktat samtliga polisdistrikt i landet. 18 av 21 har svarat... Och svaren visar att det varje månad kommer in mer än tusen anmälningar om sturna kontokortsuppgifter som används för att handla med på internet. Nästan hälften av dessa anmälningar görs i Malmö. Frågan är ju lite varför just det just är Malmö som har blivit så hårt drabbat. Men det är nog förmodligen bara slumpen. Stefan Larsson jobbar på bedrägeriroten i Malmö numera behövs ett särskilt rum bara för att få plats med allt material till de här utredningarna. Vi har en skruv vi nu vi rensan. Men här ligger alla våra utredningar så att säga. Då är det en mapp och på mappen står då ett, ett kort nummer och i den mappen så ligger då antalet anmälningarna och det kan ju vara allt från fyra anmälningar till tio anmälningar. Och sen allt bevismaterial och sen så alla personerna som, som vi har just nu. Så de får inte plats i rummet längre. Lite längre ner i korridoren sitter Harald Runge- som är chef för Malmöpolisens bedrägerirotel. Och nu vänder jag så om och tittar på, på det här lilla runda bordet som jag har här. Så har vi ett ärende som... som det rör sig om att någon, eller några personer har sagt, har beställt flygbiljetter från SAS med andas kontokortsuppgifter. Och det rör sig om runt 150 anmälningar. Vi har lyckats identifiera upp runt tal 30 stycken misstänkta i detta. Du ser, det, det är ju en hel bunt, en digerbunt här med anmälningar. Ett digert arbetsmaterial som vi alltså ska så småningom gå igång med. I flera kilo? Det är, ja, det väger väl sin. Ja, några kilo härifrån. Ja. Det är rätt. När du säger det. Det är mycket papper. Handen på nätet med hjälp av stulna kontokortuppgifter ökar. Exakt hur mycket vet man inte, för det finns ingen samordnad statistik hos polisen. Men i Malmö har ökningen varit så påtaglig att Harald Runge själv börjat föra sin egen statistik. Idag är vi uppe i över 600 anmälningar i månaden. 85 procent av detta rör sig om, om skimmade kort, kortuppgifter. Alltså där man rent fysiskt har ett kort och handlar med det. Eller det alltså som den stora delen där man har, inte har ett kort. Men man har kortuppgifter där man är ute på internet och handlar. Och det är offentligt stora summor pengar så, som vi pratar om här. Och under, under januari månad så, så hade vi ett motsvarande värde på 3,2 miljoner. Februari månad 5,3 miljoner. Mars månad 2,7 miljoner. Och det tycker jag är, är, är, är offentliga summor pengar. 11 miljoner kronor bara här i Malmö? Bara här i Malmö, men återigen alltså 11 miljoner. Du får ta 85 procent av 11 miljoner. 9 miljoner i ryggen. Rätt. Right. Första kvartalet i år kom alltså kontokortsbidragarna som Malmöpolisen utreder över lite mer än 9 miljoner tillsammans. 9 miljoner svenska kronor som man bland annat köpt flygbiljetter, datorer och platt tv apparater för. Ofta säljer man varorna vidare för att tjäna pengar. För en del av de här bedrägerierna har visat sig ha tydliga kopplingar till annan kriminell verksamhet. Harald Runge ser dessutom ett samband mellan att ungdomsrånen på Malmös gator minskar och att internethandeln med stulna kontokortuppgifter ökar. Det är snabba pengar. Det är lätt att göra det här. Samhället prioriterar tyvärr inte brott. Det ses inte lika allvarligt av rättssamhället att göra något bedrägeribrott som att göra ett våldsbrott Av någon konstig anledning så, så man får man ingen större straff att göra ett bedrägeribrott Regeringen och riksdagen har ju instiftat våra lagar och förordningar Och de ska vi nog följa, det är inte det jag uttalar mig om Men jag tycker nog att samhället borde reagera hårdare, tuffare –när det gäller den här typen av brott. För Här pratar vi alltså om ungdomar. Vi pratar om ungdomar som tidigare har varit ungdomsrånare. Man har gått över till en ny typ av brottsverksamhet. Som jag sa så är detta mycket enklare att göra. Det ger mycket snabbare pengar. Det ger mer pengar. Och som sagt så, så ser av någon konstig anledning så ser man inte lika allvarligt på detta– vi, vi, vi har ju tydliga exempel på, på att de här ungdomarna har gjort massor med, med, med köp. Stora summor pengar. Man kommer lätt upp i grova brott här. Flera hundratusentals kronor. Och då får så alltså ingen större straff för detta. Vi har haft folk som har varit gripna, anhållna och, och som åklagaren har begärt häktare men som domstolen har valt att släppa. sen går man direkt ut och så fortsätter man att göra det här brottet. Eller flera brott. Det är enkelt att göra och relativt riskfritt. Flera poliser som Kalibert talat med beskriver det som ett kliniskt brott. Man konfronteras aldrig med sitt offer och behöver heller inte vifta med något vapen för att komma över varorna. Vem som helst kan göra det. Och vem som helst gör det. Internets anonymitet öppnar upp för en helt ny kategori bedragare. För i polisens utredning dyker det även upp personer som inte sysslat med någon som helst kriminell verksamhet tidigare. Men som nu lockats av de snabba pengarna och att det är förhållandevis riskfritt. Och just för att det är så enkelt och kliniskt så tycker flera av dem som håller på med det här att det på något sätt är okej. Okay. Eftersom det är tekniskt möjligt och eftersom den som drabbas nästan alltid får ersättning av banken. Den här attityden märks bland annat i polisens förhör med de som åkt fast. En kille som handlat grejer på nätet med hjälp av stulna kontokortuppgifter- sa så här i P3-programmet Front sommaren 2006. Det finns ingen anledning att inte göra det eftersom folk har ju redan liksom insett- att de får ju sina pengar tillbaka i alla fall. Men varför är det okej att göra det mot banker och försäkringsbolag? De har redan de pengarna som de har lurat oss på i räntor och allt sånt där tidigare- så att... Det låter som en klirsa men de får skylla sig själva faktiskt. På nätet finns det till och med särskilda forum där man pratar om det här med carding helt öppet. Tjena det gott folk. Jag har läst alla guider om carding. Och har Jag pratat... har nu ett kreditkort som kommer att fyllas den 27 med ägarens lön. Jag... Finns det något sätt att bryta sig in på någons mejl? Det handlar om mycket pengar. Jag är väldigt glad. Jag har ett eurocard som det förmodligen är no limit på. undrar liksom... Vad jag kan göra Åk X2000 i första klass och hälsa på de här kompisarna du inte alltid tyckt varit värd. Rägga dig på en pokersajt med hjälp av kort och CV-numret så kan du föra över hur mycket pengar du vill. till Tack kom. grabbar, lyckades få 2 000 dollar men resten spärrar dem. Den bekymmerslösa tonen i forumet står i stark kontrast till Marias känslor. Hon som blev av med 26 462 kronor i början av februari. Det är för lätt. Det är för lätt. Internet är alldeles för lätt. Det ska finnas spärrar. Det finns inga spärrar. Än så länge har Marianne fått tillbaka ett enda öre. I hennes fall har det varit en massa problem med bevisningen. Och det gör att jag har dragit ut på tiden. Jag tycker det är hemskt att man kan göra det. Jag tycker att det är hemskt att vem som helst kan göra det här. För du behöver ingen utbildning i det här. Du behöver bara gå in på nätet med en människaskort- och så handlar du skriver upp. Du går in och kollar namn. Det finns ju namn på korten också och efternamn. Så går du in och kollar efter den personen. Helt plötsligt tar du personens personuppgifter. Personnummer, adress, det ena med det andra. Plus kortet. Varför inte? Det är inte svårt. Det kan ju vem som helst göra. Så jag tycker att det är katastrof att man kan göra så. Det ska inte fungera så. Det ska, jag ska inte kunna ta mig in på dina personuppgifter. Det är inte det som... Alltså, det går ju inte. Jag tycker det är. Nej. Det finns ju skyddade mobiltelefoner, det finns det. Och så finns det, eller mobilnummer, så finns det kontantkort. Vilket de har använts av. Sånt kanske inte borde existera. Men däremot så borde det existera att man inte kan ta sig in på människors privatliv och pengar. Det, det tycker jag. Katastrof. Såna här spärrar som Maria önskar sig. De med kontrollfrågorna hon tycker borde ställas. De dröjer nog. I alla fall om man lyssnar till hur svensk handel resonerar. Ett internetköp är ju ingenting som man håller på i frågasätter utan vi säljer ju varor och, och försöker till varje pris sälja så mycket som möjligt. Dick Malmlund är säkerhetschef på intresse- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Vi kan ju inte hålla på att värdera. Uppgifter som kommer via nätet. Då måste ju systemen ha sådana spärrar så att det inte går att beställa på mitt kort till en adress i, till exempel i Malmö när en ens bor där. Hur stort är problemet? Alldeles för stort för att det ska vara nyttigt. Men tyvärr är det ju så att bankerna är väldigt förtegna om den här verksamheten och... och jag blir alltid orolig när någon inte vågar redogöra för bekymret. Då, då hävdar man att det är inget stort. och Då säger jag så det men då är det väl bra och att berätta om det då. Men det vill man inte göra. Och, och det motiverar man med att då blir kunderna oroliga. Men de blir väl inte oroliga om det är väldigt litet problem. Så att jag tror att problemet är lite större än vad de verkligen vill få det att framstå som. Vi har varit i kontakt med fyra av de stora bankerna här i Sverige och frågat om de ser det här som ett problem. Kerstin Ottosson på SEB säger så här. Alla bedrägerier som sker är stora problem men samtidigt så är det så att man ser i förhållande till antal transaktioner så är inte problemet med bedrägerier speciellt stort i Sverige. Och framförallt inte heller om man ser ett internationellt perspektiv. Men som jag sa från början, alla bedrägerier är ett antal bedrägerier för mycket. Anna Sundblad på Svedbank. Vi har ingen direkt statistik som vi kan dela med oss av- hur bilden ser ut. Men, men vi kan notera att det förekommer i högre utsträckning idag- än vad det gjorde för några år sedan. Men det hänger också ihop med att både internetanvändningen- och kortanvändningen ökat markant de senaste åren. Liselott Nyqvist på Nordea. Tittar vi så, så ser vi att, att bedrägerierna- Ligger ungefär på en konstant nivå när man ser det i förhållande till den totala volymen som sker. Så att det här är någonting som vi jobbar dagligen med och som en del av vår verksamhet. Lars Wikström på Handelsbanken. Ingen behöver betala för transaktioner som man inte har gjort. Och händer det, då är det bara att kontakta din, din bank som har gett ut kortet så redder... Reder vi eller den upp det? Hur stort är problemet skulle du säga? Jag tycker att problemet med bedrägerier på kortsidan är väldigt litet. Om man ser det i relation till kortanvändningen. Och även om bedrägerier och, och brottslighet kanske ökar lite grann så ökar kortanvändningen mer. Så relativt sett så minskar problemet med bedrägerier på nätet. Väldigt lite säger du. Vad betyder det i siffror? Ja, det är bråkdelar av promille pratar man om. Bråkdelar av promille? Ja, just det. Försumbart man andra ord. Ja. Försumbart ur bankens perspektiv. Så här är det nämligen. Bankerna och kontokortföretagen tjänar så ofantligt mycket pengar på att korthandeln finns överhuvudtaget. Det är lätt att handla med kort och ju lättare det är att handla desto mer handlar folk. Och för varje transaktion tjänar aktörerna bakom systemet pengar. Visa till exempel omsätter 300 miljarder kronor i Sverige varje år. 300 miljarder. Om då bråkdelen av en promille försvinner i form av bedrägerier- ja, då må det vara hänt för deras del. En säkrare handel skulle betyda en krångligare handel- och därmed kanske mindre handel och mindre omsättning och mindre vinster. Ja, ni fattar. De som betalar för det här är på sätt och vis vi alla. I form av kortavgifter och räntor och sånt. Och så betalar vi ju via skatten när de här brotten ska utredas. I en barack på baksidan av polishuset i Flemingsberg ligger en av Stockholmsregionens tre bedrägerirotlar. Pausmusik? Nej, inte paus. Arbetsmusik? Arbetsmusik. Ja. Jag på oss här är inga pauser. Till toner av Jan Johansson sitter Anders Olofsson och utreder internetbedrägerier. Han är bedrövad över att den här formen av bedrägerier ökar. Och hos oss väller anmälningarna in ofta helt onödiga. anser jag. Det är ett samhällsproblem. och Ska polisen ta rätt på en massa onödiga brott som uppkommer genom dålig säkerhet- så tycker jag att det är något stort fel. Vi har nog att göra ändå. Det som Anders Olofsson menar är onödigt- med de här bedrägerierna- är att de i många fall skulle kunna ha förhindrats- om befintliga säkerhetsbärar fungerat. Bara en sån enkel sak som kontrollen av legitimation. För i alldeles för många fall- kan du använda ditt kontokort- utan att behöva visa legitimation- det är långt ifrån alla butiker, restauranger och postombud som kontrollerar legitimationen ordentligt. Och än så länge finns det fortfarande väldigt många internetbutiker där du bara behöver de synliga uppgifterna på kontokortet för att kunna handla. Ingen säkerhetskod, inget lösenord, ingen legitimation. Ytterligare ett exempel på onödig brist på säkerhet är att flera internetbutiker inte kontrollerar varför kapitalvaror för flera tiotusentals kronor ska levereras till en helt annan adress än den som kontokortsinnehavaren är skriven på. Vi ska ju försöka förhindra brott. Och eh, allt då där, där icke-kriminella personer lockas in i det här är ju ett misslyckande. Och, och eh, om sen då samhället inte hinner med och tilltron till rättsväsendet kan rubbas också så är det allvarligt för att jag talar med väldigt många målsäganden sådana som har drabbats av brott och jag får ofta meddela att tyvärr kan vi inte göra mer i ditt ärende just därför att vi inte har resurser att vända på varje sten och det kanske inte alltid verkar så allvarligt men för den drabbade är det naturligtvis väldigt illa. Tillbaka till Malmö och utredarna Jörgen Bengtsson och Stefan Larsson- som nu plöjt så många fall att de börjar känna igen mönster. Man kan ju se då var att i början med så testar man kortet med en aktualisationsavgift- ser att det fungerar. Sen så handlar man då datorer på två ställen- och fortsätter med datorer. Snabbt så är uppe i 134 000 här på princip två dagar. Stefan Larsson och Jörgen Bengtsson misstänker att flera av de här bedrägerierna har kopplingar till den organiserade brottsligheten. Det verkar vara vanligt att man använder sig av så kallade målvakter. Alltså att man läger någon att göra grovjobbet för att undvika att själv åka fast. Som i det här fallet, där en tjej strax över 20- varit runt och handlat i elektronikaffärer. Egen vinning för hennes del det är att hon lyckades köpa en Coca-Cola på McDonalds- för 15 kronor och ett litet halsband på glitter för 368. Det är hennes förkavran i det hela. Någon annan har tagit resten. Det här är ett mindre protokoll. De stora de ligger ju där. Är det en och samma person hela den här vägen? En... En och samma person, ja. Den är nästan 20 cm hög. Mm, den blir lite högre sen när den är färdig också. Vi är inte riktigt färdig Men det är, det är som det ser ut idag. Va? Och, eh, han har nyss fyllt 20. Han var under 20 när han gjorde brotten. Den här 20-åringen sitter häktad nu. Också i hans fall tror polisen att någon annan får procent på brottsligheten. Men det är den unga killen som får ta konsekvenserna. De första två åren så, vi vet inte riktigt straffen, men han, han kommer ju förmodligen få ett fängelsestraff för det. Sen kommer ju ersättningskraven. Huvudsakligen så är det ju banker som ersättningskrav. Och de kommer ju att följa med honom resten av livet. Han har inte en chans att kunna återbetala de ersättningsyrken som kommer att ligga på lite över 400 000. Och sen så kommer räntan på det. Två år i fängelse och livslånga skulder. Medan uppdragsgivaren går fri. Och det här är nästan det mest frustrerande för utredarna just nu. Att de stora fiskarna slinker ur nätet. Jörgen Bengtsson säger själv att han och hans kollegor inte har kontroll på detta. Nej det tycker jag inte. Där ligger samhället duktigt back. Och de är duktiga på att komma med motutgärder när det behövs- så jag tycker att nej det har vi inte. För jag tror inte när de lägger ut målvakter som de har gjort hittills. Och jag tror inte de som är ansvariga för det här. Någonsin själva skulle gå och identifiera sig själv i en affär. Eller köpa på internet och kanske det går spåra till dem. Genom att de hämtar ut varan. Att de själv utsätter sig för far för att bli misstänkt och hamna hos polisen. Bli inlåsta under ett antal år eller liknande. Utan det är andra personer som får skylta. Så vi har ingen kontroll. för Vem är det som är bakom? Vem är det egentligen? Även om vi har teorier så ska det bevisas. Som jag säger, toppen på ett isberg. Vad säger ni då? Ja, och det berget kommer att växa sig duktigt större. Vi ligger nog i ytan fortfarande, tror jag. Ja. Detta detta är, detta är hemskt. Detta är hemskt. Poliser överhopade med anmälningar. Ett bank- och betalkortssystem som tjänar mer på att blunda för brottsligheten– –än på att försöka stoppa den. En kriminalitet som diskuteras öppet på nätet– –och som inte upplevs som så farlig av de som ägnar sig åt den. Men det är brott som märks för den som blivit utsatt. Maria, tvåbarnsmamman i radhuset, berättar inte bara om förlorade pengar– hon tappade tryggheten i samma stund. Den som tömde kontot tog sig in i en svär som skulle vara privat. Det jag är jätte, jätte, jätte rädd för här faktiskt. Det här är ingen värld jag känner till. Men hur påverkar det dig? Rent mentalt, jag, alltså jag är ju jätterädd. Vi var tvungna att lägga in larm i huset. Där, Sensorer, sensorer där, sensorer i hallen det kostar pengar att ha, det kostar pengar att lägga in, 2000 fick jag betala det är alltså det man blir nog jag såg min skruvmejsel under madrassen jag är rädd för att de vet vem jag är och det är ingenting jag kan förändra nu jag kan inte gå under jorden och byta namn och grejer, det funkar inte men de kan bli arga för att jag har polisanmält i dem jag vet inte vem jag handskas med jag vet inte Reporter Linda A.P. Larsson. Research Norikino. Programmet producerades av Sanna Klinghoffer och presenterades av mig, Kristina Hedberg. Tack, tack, tack för alla tips och synpunkter som kommer till oss via hemsidan. Och för dig som inte hittat dit än är adressen wwwsrse p kaliber där finns också alla Kalibers reportage sparade från mer än fyra år nu. De allra färskaste som ljudfiler i sin helhet och de lite äldre som textdokument. Men även där finns de mest avgörande uttalandena och de mest känslosamma ögonblicken sparade som klickbara ljudfiler också. När jag sitter så vill jag stå. När jag står så vill jag ligga. När jag är vaken så vill jag sova. Jag försöker sova. Varsågod, kom in och sitta i bussen mina näger. Kom igen Josef, du måste komma snabbare efter maskinen, kom igen. Carl är säkert inte i sin allmänna inställning. Han, han var en klar fascist. www.sr.se p1 kaliber Om en vecka är vi tillbaka.